Esperientzia txaja izan da telelana Olabejia enpresako emiretzi langilentzat ustaritzen kukatuada, eta silikona likidoaren injektatzeko moldeak ekoizten ditu, Uda Bejiko konfinamenduan etxetik lan egitea saiatu ziren bainaldi untan, ez? Mikel Kurutxarri gola behiako zuzendaria. Informazioak ez ziren untsapazten disainatzailean artean, eta horoz gainetik ero fabrikazioarek. Betio hainitz, denborak galtzen ziren hainitz ere, eta azkenean... Guxi dugunaz, guren presaren zat, etzela bat ere eraginkoja, etzela ona. Hordioan uh, ara aldiuntan, uh, denen artian hau batez, hautatu uh, dugu ez martxan ezartzea aldiuntan telelana. Lantxektore untan tokian izatea beharrezkoa ikusten dute, hau da frantxeas gobernoaren gomendioa aldelarrik osoki plantan eman behar dela telelana. Elisabete Mugika ez tia engeinaditza eskolan logistika zarduratzen da, berak osoki eta jetik lana eginen du, ala eskatzen diotelako dakitu kunten baina horrela santute ba horrel egin bihurtu cusi bihurtu pasatzen da egia da lenbiziko aldiz zen batereko suan ere me aurrek hemen etxean zirelako ere basidena uh, ikastolakolanek egiteko ere eta ezun denborik garuguna espero go izango dela eta hobekio pasatuko dela baina astean gutienez lantokira joan berko da elixabete tzen du antolaketa oraindik aldatzen alko dela. Eikusigunla pasatzen di gauzak an, dena aldatuko da astepata eta gero dena gauzak aldatuko dire. Zan, nola anzinauko dugu posibilia dela, zer posa dela egitez, egia ateko piko talduuko gara. Uda begiko itxiditik teleranakbera egin zuen Uteila bukaeran hamar langiletarik bakar bateek praktikatzen zuen ohino. Bena dirruineez etxetiklan egitea usaia bilakatu beharko da et peluceana.